Tots per tots. 3 minuts i seran 3 quarts de 10, com gairebé cada dimecres. Aquesta hora Tots per Tots obrim les portes al món educatiu. Avui ens interessarem pel projecte pilot Reflexionar, que té com a objectiu reflexionar al voltant de l'art de manera transversal entre els centres educatius i les institucions artístiques de la ciutat de Barcelona. Per parlar-ne ens acompanya el mestre d'Educació Visual i Plàstica, Lluís Vallbé. Actualment treballa a l'àrea d'innovació del Consorci d'Educació Impulsant, programes d'Educació Artística, per al desenvolupament i la recerca Cada dimecres, o gairebé tots parlem d'educació amb Clara Dardé, terapeuta familiar, directora de l'Institut de Salut i assessorament per la família ISAF Comencem, doncs, el nostre món educatiu Clara Dardés, bona nit i bon any Sí, ben, és una mentida Benvinguda de nou Sembla mentida. Mira que m'agrada el futbol, eh? Però estic començant a agafar-li una mica de... Bé, hi ha hagut també alguns festius pel mig, no? Mm. no un. un. Un, la resta de futbol, la cert. La resta de futbol, sí. sí, sí. I mira que m'agrada el Guardiola, m'agrada el, però... sí, sí. el, el Barça, però... Doncs dimecres que ve ja t'avanço, ja, ja okay? que, que hi torna <ríe> bé <el futbol. ríe> Ja m'han avisat, ja. <ríe> Molt bé, a veure, avui parlem d'art i educació. A tu t'agrada l'art o què? L'art. L'art, sí, així... Mm, en genèric. Home, és que si començo a dir contemporani... Sí. No, clar, sí, sí. No, si sí, sí, sí, sí, sí, sí, parlem d'idees, d'emocions, d'estètiques, sense dubte, i tant. L'art molt de moltes parts de la nostra vida. Sí? Tu t'hi veus, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. I tu em feies a l'escola? D'art. Sí. Això ho hauríem d'afilar més prim, ja. <ríe> No ho recordes o no feies? en feies? diferents versions. <ríe> Molt bé. Doncs uh, aquest nou projecte, anomenat Reflexionart, uh, es realitzarà a partir d'un projecte de recerca des dels propis centres educatius pel servei educatiu d'una institució artística de la ciutat. Tutories d'art, s'anomena. També s'utilitzarà el patrimoni de totes les institucions com a referents per anar recollint tot aquest procés que es va elaborant i acabar la recerca amb una peça artística, una obra en qualsevol format que reculli les conclusions de tot el treballat. O sigui, uh -huh. hi ha una feinada al darrere impressionant. Per aquest pla pilot s'ha triat el tema del gènere, que forma part dels programes d'innovació educativa del Departament d'Educació integrar l'art les escoles per donar peu a que l'alumnat conegui i desenvolupi les seves capacitats artístiques. Exacte. Vindria ser. Exacte. Moltes vegades hem parlat que l'educació està canviant i és una tasca difícil de portar a terme, no? Sempre aquí ho diem, a la secció d'educació. Si la societat canvia ràpidament, l'escola també ho ha de fer. A vegades li costa més i va una mica en, enrere, no? Però s'ha d'obrir l'educació als infants, a les famílies i al nostre entorn, doncs, és la millor pensada perquè això, doncs, es faci més ràpid, no? l'escola vagi igual que la societat, igual que les famílies la formació ha de ser permanent innovadora, i l'art és un dels aspectes de la societat que ja saps tu que marquen les noves tendències no? per tant una bona porta on obrir aquesta part de l'escola per millorar i també crear doncs, seria l'art no? l'art incorporant-lo a el que és uh -huh. doncs, l'educació diària, l'educació uh, permanent, no? tot el que té a veure a nivell també formatiu professorat i famílies, eh? i l'infant. Doncs el que dèiem, per conèixer aquest nou projecte Reflexionar, ens acompanya Lluís Vallbé, és mestre d'Educació Visual i Plàstica, formador i impulsor de programes d'Educació Artística, ha guanyat el Premi de Pedagogia 2008 amb el llibre Ha de ploure cap amunt, Reflexions d'un mestre de Plàstica, i el Premi CAC el 2005. Lluís Vallbé, bona nit, benvingut. Bona nit. Quan comença aquest projecte? És difícil a vegades marcar, com parlàvem abans, la, on comença l'autoria d'una obra, perquè sí. molta part és compartida. Uh -huh. uh, jo diria que per ser una mica, per posar una data, comença a partir del treball del Consell de Coordinació Pedagògica del grup d'artístics. De, el Consell de Coordinació Pedagògica aglutina totes aquelles institucions de la ciutat al voltant de l'Institut Municipal d'Educació que volen intervenir sobre el món educatiu i es volen coordinar. Llavors hi ha un grup d'ensenyaments artístics de, de diferents institucions que estaven amb una preocupació. Però també hauríem de dir que sorgeix de la preocupació de molts mestres d'establir unes noves relacions amb les institucions i amb els museus. Per tant, no hi ha una data definida. Però portem des de l'any passat treballant amb aquest grup per intentar enfocar el projecte. Uh -huh. si parlem del concepte, què és reflexionar? Perquè la gent eh, se'n faci una visualització. Reflexionar, com diu la paraula, es tracta de reflexionar a través de l'art. Utilitzar Ja no es tracta a, tant... A través de, eh? A través de. A mm. través de l'art eh, ens apropem, a través del patrimoni de la ciutat, ens apropem i, i triem un tema per reflexionar. En aquest cas hem triat el tema del gènere, per com deia molt bé la Clara, per reflexionar. I tenim al nostre abast més de 2.000 anys de patrimoni que ens serveixen de suport. Mm -hmm. quins, uh, quins objectius podríem dir que té reflexionar -t? Bueno, el primer objectiu és eh, investigar noves relacions educatives entre els serveis de diferents institucions artístiques, molt plurals, eh, perquè hi ha qüestions de teatre, de música, d'arts plàstiques, i els centres educatius. I això parteix de la pròpia experiència dels serveis educatius d'aquestes institucions, però també parteix de la pròpia experiència dels mestres. Però el gran objectiu és encetar un treball de recerca transversal multidisciplinar Uh, que ens permeti uh, abordar noves metodologies en el centre educatiu. Mm. Hi ha, hi ha molts agents implicats entre centres escolars, institucions en, ens en podries anomenar alguns Vull dir quina és la, la implicació i la participació de, de tot aquest engranatge? No? Som, som un col·lectiu molt nombrós perquè mm. finalment han quedat, eh, malgrat hi ha hagut moltes institucions que han treballat en el disseny preliminar durant tot l'any passat mm -hmm. finalment vinculades totalment al projecte per disponibilitat de temps i per, per capacitat de gestió en aquest projecte pilot que en sedem mm -hmm. eh, han quedat el Manac, el MACBA la Fundació Tàpies, la Fundació Gòdia el Teatre Lliure uh -huh. eh, me'n deixo un el Museu de la Música de, la Barcelona Hub Design uh -huh. i la Casa Àsia uh -huh. no em deixo ningú uh -huh. ah, i el Museu Picasso aquestes noves institucions i de centres institucions de de pes, sí. De pes, I a més, amb una trajectòria dels seus sí. serveis educatius fa, fa, força interessant i molt sí. i atractiva. D'acord. I a més a més oferim un patrimoni, com deia, que va de més de 2000 anys d'història, i a més un patrimoni amb totes les disciplines: teatre, eh, cinema, des de la Casa Ásia, mostres culturals de tota mena uh -huh. i arts plàstiques uh, i, i teatre, no? Uh -huh. I per altra banda, ha inculat en el projecte també tenim l'escola Mestre Morera, l'escola Estel l'escola Torrent d'en l'escola Mallorca l'Institut Escola Costa i Llobera uh -huh. l'Institut Maragall, l'escola Sol i el Liceu Francès uh -huh. i abastem des de nens de 3 anys fins a alumnes de batxillerat artístic, o sigui que és un projecte pilot... Des de P3, eh? Des de P3 uh -huh. Uh -huh. No, no, no. Tornant una mica al que parlàvem abans, mmm, de que vinguésseu vosaltres, es pot reflexionar a partir d'una còpia o ha de ser un original? <laughs> Bé Perquè en aquests 2.000 anys d'història hi ha de tot no? A veure, eh, un dels objectius del projecte és sortir del centre i entrar en contacte amb l'obra, amb el patrimoni. Mm -hmm. eh, aquest, aquest dissabte passejava per Barcelona i, i estava a prop de la muralla romana i em va venir la sensació de que estava davant d'una cosa, un viatge en el temps. Aquelles pedres són una, una mostra primària, és una, és una documentació de primer ordre perquè són les mateixes que existien, no és una còpia. I això té un valor. I quan et poses davant del quadre de la batalla de Tatuant per treballar les nocions de guerra i de pau en el manac, eh, té un impacte que no tindria una còpia. Però, malgrat tot, no podem estar tot el dia fora, i avui dia tenim uns mitjans electrònics brutals sí. per apropar-nos a la tira, a les pantalles, en els projectors, per apropar-nos a tot aquest patrimoni també a dintre l'aula. Uh -huh. Um, Explica'ns perquè què heu escollit el, el tema del gènere, no?, com a, com a punt de partida d'aquesta prova pilot, no? Hi ha diversos motius. Un motiu, d'entrada, el gènere és un tema dels plans d'innovació del Departament d'Educació i ens semblava que era un tema important d'abordar a nivell d'escola, a nivell de centres educatius, a nivell global. Per altra banda, si el que volíem era establir unes noves relacions entre institucions i escoles, ens va semblar oportúria un tema on tothom fos competent i tothom fos incompetent a la vegada, un tema que no fos de ningú, on el qual ningú tingués el protagonisme i per força s'establissin relacions de cooperació i d'igualtat: De Unidor déu nhi um, Com s'avaluarà? Ava Avaluarà tota aquesta tasca desenvolupada? Perquè m'imagino que ja feu avaluació continuada, sí. anem mirant com va... A veure, per una banda hi ha l'avaluació pròpia de, de, dels processos desenvolupats als centres, de com s'avaluaran els alumnes els seus aprenentatges en aquest procés, mm -hmm. clar, a tractar-se d'un procés transversal, d'un projecte, com qualsevol treball de projecte de recerca, com el projecte de recerca batxillerat, com els projectes de recerca de quart d'ESO, però aquí són projectes de recerca a totes les edats el que s'ha d'avaluar són eh, les competències, les capacitats que ha desenvolupat l'infant al llarg de tot el procediment, perquè ha hagut d'argumentar, ha hagut d'escriure, ha hagut de construir, ha hagut de dissenyar, ha hagut de reflexionar, llavors s'ha d'avaluar això. Però un projecte pilot en si mateix ha de ser avaluat des de la seva gènesi. Llavors aquí tenim l'ajut de la Universitat de Girona, que abans no he dit, que ens està fent un seguiment de des de com s'ha dissenyat i com s'ha estructurat la proposta inicial amb el treball del, del grup del Consell de Coordinació Pedagògica uh -huh. i com s'ha anat construint poc a poc i com s'està desenvolupant en els centres. Yeah. I, I què ens aporta l'art a les nostres vides? O què els hi aporta aquests joves? Què els hi pot aportar? Aquest és el meu tema apassionant. <laughs> estic convençut que l'art ho soluciona tot. Eh? D'entrada, estic convençut que l'educació la clau de l'educació en un moment de canvi, un moment d'inestabilitat que sembla, un moment de complexitat, mm -hmm. eh, cal aportar creativitat en els alumnes perquè els hem de preparar pel futur, i el futur no ens el podem ni imaginar. Per tant, hem de fer persones creatives per abordar el futur amb èxit, persones creatives per abordar els problemes que no ens podem ni imaginar però, o per abordar problemes antics que en un context nou s'hauran de resoldre de maneres diferents. Però és clar, una societat que només potenciés la creativitat eh, tindria un problema. S'hauria d'anar reinventant contínuament perquè perdria la història. Llavors per a treballt, hem de l'escola, la societat, les famílies, hem de transmetre el patrimoni. En tenim el patrimoni el sentit més ampli, la cuina, la cultura, l'art. I això l'art té, té aquest binomi: creativitat i patrimoni. Ens porta la història de la humanitat, a partir de les sensibilitats dels artistes i ens dóna l'oportunitat de crear. Per tant, jo penso que és la solució als problemes d'avui. I, I una obra d'art, si l'estem contemplant, que és més important? Que sigui estètica o que sigui comunicativa? Bé, d'entrada... No, no té perquè què ser incompatible, sí, no? Jo crec que no és incompatible. Jo diria que eh, estem en un moment que ens plantegem preguntes d'aquestes perquè venim d'una educació artística una mica complicada. Eh, Mm. I eh, eh, estem acostumats a interpretar l'obra d'art a partir d'uns paràmetres i unes preguntes que no funcionen. Quan val? Qui ho ha fet? Què significa? Què vol dir? Eh, llavors això no porta en lloc. Sobretot el quan val. Exacte. Que jo diria que ens hauríem d'acostumar a mirar l'obra d'art fent-la servir de mirall. Quan jo miro una obra d'art he de mirar què em passa a mi. I llavors començaré a disfrutar de l'art. Això és comunicació. És comunicació. -més, més que estètica. Què em passa a mi és el valor que l'obra d'art l'hem de viure com una pregunta. Aquella cosa que ens interpela, que ens qüestiona i, evidentment, tots trobarem respostes diferents perquè tots portem una motxilla diferent. I això a l'escola és molt bo, perquè davant d'una mateixa d obra d'art veiem coses diferents i tots dos tenim raó. I estem acostumats, ens, anem acostumant els infants a compartir veritats. Uh -huh. Déu-n'hi-do um, Quants professionals treballen? Perquè estem parlant de totes les institucions que s'han sí. la Universitat de Girona bé, les escoles que també no, s'han anomenat No he fet ben bé el número però jo diria que superem més de 30 persones uh -huh. comptant que, és clar hi ha nou institucions nou centres l'Institut Municipal d'Educació l'Àrea d'Innovació de del Consorci d'Educació uh -huh. a més a més a la Universitat fent el suport hi ha uns quants alumnes de pràctiques dels postgraus de, de museus uh -huh. i de i després hi ha alumnes de pràctiques també de l'escola de mestres i després tenim eh el gran patrimoni els infants que són els que porten una gran part i hi ha centres que hi participen en més d'un curs i per tant ens estem sobrepassem els 500 alumnes implicats i de professionals sobrepassem els 35 i els alumnes que hi diuen, quins inputs esteu rebent de les seves impressions? De moment estem en la fase que estan dissenyant el propi projecte de l'alumnat, però és molt interessant el que s'estan preguntant, perquè quan setem una recerca, una recerca comença amb una pregunta, i com mm. diu el, el Bagginsberg, diu, eh, important és la pregunta, <laughs> perquè la resposta surt automàticament ens hem d'aprendre a formular preguntes. I les preguntes són interessants. Els alumnes de, de l'escola Mestre Morera es pregunten, resolem igual els conflictes els nois que les noies? O els alumnes de, de, del Torrent de Melis es pregunten per què anem vestits? Anem vestits iguals els homes que les dones? Ah, per cert, m'havia deixat el Barcelona Hub disseny, que estan aportant la, la mostra de, de roba. vestits M'ha vingut al, al cap. Vingut el cap, i em sabia greu deixar-me algú. Molt bé, són bé, reflexions no? interessants, no? Jo crec que és molt interessant... En aquest cas del gènere, que és el que ens ocupa, no? Jo crec que és molt interessant reflexionar sobre situacions eh, quotidianes del gènere que ens fa replantejar la nostra pròpia posició amb el gènere, però alhora mirar què ha passat al llarg de la història. Sempre ha sigut així? I la història de l'art ens aporta tot aquest coneixement. I a més, no es tracta d'observar les obres d'art, com el cas del Teatre Lliure, que ens aporten algunes obres vinculades en gènere molt interessants en aquesta temporada, o el cas de la Fundació Tàpies, o que cada escola investigui les obres del centre que el tutoritza, sinó que el centre que el tutoritza el que està fent és de punt de contacte per posar-la en relació amb tot el patrimoni de la ciutat. I cada escola haurà de triar aquelles obres d'art de totes aquestes institucions i ajuntar-les com, si, com qui construeix una constel·lació, establint les seves relacions arbitraries d'aquesta obra que li serveixen de referent per reflexionar sobre el gènere. Els estem demanant una cosa molt difícil, ens estem demanant tots una cosa molt difícil i tenim la sensació que anem sobre la corda fluixa. Però és francament apassionant. Però amb xarxa o sense? Amb xarxa. Afortunadament. <laughs> Afortunadament. Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, Lluís Bellbé, moltíssimes gràcies per haver vingut i ja anirem fent el seguiment d'aquesta sí, iniciativa, no? A, veure, i tant, i tant. a finals de curs? Bé, eh, nosaltres calculem que ara durant aquest segon trimestre es farà un treball molt important als centres i per tant seria bonic poder-los veure i el resultat final, la mostra, calculem tenir-la a la tardor que ve. A la tardor. A una gran exposició eh, on bé. es mostrarà els processos i els resultats en doncs, format de peces artístiques. Doncs, si et que sembla, i seguim aquí, t'emplacem sí. a la tardor. I tant. Pues, eh? molt, moltes gràcies. Ramon. Clara, gràcies. Eh... Dime cres que veia futbol, ho sento, va, jo no, no faig el calendari. Quina és la teva obra d'art que t'agrada més? Va, vinga, ara tenim temps, va. Amb 50 Deixa segons, és que no fas... Eh, la teva? La meva? És impossible, una obra d'art. No, Estàs no. d'acord, Lluís? És impossible. Lluís, escollim, no, he dit la que t'agrada més. Una, una pel·lícula, un llibre, més. impossible. No, jo, impossible. jo en L'altre dia vaig anar molt d'hora a la feina vaig veure sortir el sol a Barcelona. I vaig pensar que era una obra d'art. Això és una obra d'art, Lluís? És... Pot, pot arribar a commocionar i a partir d'aquí poden sortir moltes obres d'art. <ríe> doncs Gràcies, <venga>. Lluís. <ríe> Compro. Clara, mm, fins aquí 15 dies. Que vagi molt bé.